Буддизм Буддизм – релігія, що зародилася в Азії 2500 років тому. Нині, за деякими оцінками, у світі налічується близько 350 мільйонів буддистів. Буддизм було засновано у Північно-Східній Індії царевичем Сідхартою Гаутамою. Народившись, очевидно, близько 563 року до нашої ери, він покинув домівку у віці 29 років і почав проповідувати своє вчення, ставши великим релігійним наставником. Помер він близько 483 року до нашої ери. Просвітлений Сидячи під смоковницею дерево бодхи і віддаючись роздумам гаутама досяг особливого умиротвореного стану, який називається нірваною. Потім він почав навчати інших, як досягти стану спокою і блаженства, і одержав з часом ім'я Будда, що означає «просвітлений». Буддійська релігія поширилася з Індії в Китай, Японію та інші частини Азії. Перевтілення Буддисти вірять у реінкарнацію, в те, що після смерті людина знову народжується. У новому житті вона може стати щасливішою, а може перетворитися в жебрака, знедоленого чи навіть у тварину. Це залежить від того, хто як жив у своєму минулому житті, тобто від сукупності добрих і поганих справ, які впливають на його чергове перевтілення – карму. Чотири благородні істини Основа буддизму – вчення Будди про чотири благородні істини. Він стверджував, що причина всіх страждань – прив'язаність до земних благ. Буддисти вірять, що звільняться від цієї прив'язаності, а отже і від страждань, якщо слідуватимуть восьмирічному шляху, виховуючи в собі правильність поглядів, способу життя, спрямування думок, мови, а також зосередженість. Течії буддизму. Існує два основних – Напрямки буддизму. Перший з них Хінаяна, поширений на південному сході Азії і вчить, що Будда був звичайною людиною, яка досягла просвітлення. Другий Махаяна, популярний у північній Азії, стверджує, що Будда був божественним духом, який прибрав образ людини. Гілка Махаяни, що має назву Дзен-буддизм, виникла в Японії. Восьмиричний шлях до просвітлення це правильні погляди, правильні думки і наміри. Правильна мова, проста і щира, Правильні дії, включаючи відчуження від життя. Правильний спосіб життя, який нікому не завдає шкоди. Правильні зусилля. Постійне стримування. Правильне розуміння минулого, сьогодення і майбутнього. Правильні роздуми і споглядання. Ілюстрації. Колесо життя символізує процес змін і відродження. Після досягнення нірвани процес перероджень переривається. Буддизм було принесено в Тібет у 749 році. Тібетських монахів називають ламами. Головні з них – Далай-лама та Панчан-лама. Молодий тайський буддист – монах у традиційному оранжевому одязі. Сидить біля молитовного колеса. Згортки з молитвами прикріплені до колеса. І молитви промовляються, коли колесо обертається. Будда часто зображується сидячим зі схрещеними ногами в позі лотоса. Цей образ допомагає віруючим налаштуватися на споглядання і молитву.